Bona tarda i benvinguts a Ràdio Metropol. Avui comencem amb una sintonia diferent, la que ens va acompanyar els primers anys del format actual de Ràdio Metropol, perquè avui, tal i com us vam avançar la setmana passada, emetem el darrer programa de la nostra vuitena temporada en antena moncada ràdio. Ens acompanyaran els col·laboradors dels últims anys en un comiat on repassarem algunes de les nostres vivències davant dels micròfons. Aquí comença l'última edició de Ràdio Ràdio Metropol. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Comencem aquest últim programa de Ràdio Metropol i com que s'ha de començar per alguna banda, saludarem, ho farem saludant a la Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, ben trobada perquè t'hem trobat a faltar aquestes últimes setmanes que no has estat aquí al nostre costat. Uh, Explica'ns una mica d'entrada per quin motiu no estaves al nostre costat. Ho hem apuntat en algun programa però no ho hem explicat obertament. Ben no estava aquí perquè des de fa uns mesos estic, unes setmanes, uns mesos estic de baixa per maternitat Eh, bé, no de baixa per maternitat, però encara no, no ha sortit. El... Encara no, encara no. Cosa que, si no és avui aquest vespre, pot ser en una setmaneta màxima. Sí, sí, sí, ha de ser aquesta setmana. Però no de baixa per maternitat, però sí de baixa perquè, vaja, doncs això que passa al final de l'embràs que ja no et trobes en plena forma i hi ha coses que les has de deixar de fer per poder descansar i, i perquè tot vagi bé. A part és una mica del món professional, això sí, per tenir temps per, per netejar terres i això sí que en tens, eh? per netejar la casa i això del síndrome Nido que t'agafa i aquestes coses... Aquests conceptes que la gent que no ha tingut fills no, no sap de què els estem parlant, però en fi, quan, quan els tingueu ja, ja s'haurà de què, què s'està parlant, perquè es parla d'un canvi en el teu univers que, que obliga a fer noves estructuracions de la casa, guarda coses, tenir-ho tot net, ordenat, tot amb la mentalitat de que quan vingui el nen no tindràs temps, això em sembla que és inconscient, quan arribi el nen no tindràs temps de fer absolutament res... I, i per tant has d'ocupar-te amb totes les coses que no podràs fer més endavant el que ningú et diu però és que quan neixi el nen eh, continuaran avent hi brutícia i continuaran passant coses Sí, a més a més eh, és, és com una paranoia que t'entra i no sé si realment quan neixi el nen eh, canviarà però ara per ara tens la sensació que el món s'acabarà i que ho has de tenir tot preparat per si de cas, doncs, pel que pugui passar no? per si no tens temps també això inclou una mica, jo crec que a nivell personal eh? vull dir, aquestes coses que t'entren de oh, mai més podré anar a la perruqueria mai més podré anar a depilar-me si, si mai més pogués anar a la perruqueria la majoria de la població aniria amb uns cabells com un, com un boig, però, però no és així no, però és que la gent t'ho pinta amb un negre, tothom et diu és que no tindràs temps per res llavors, doncs, per si de cas hi ha una sèrie de coses d'una llista que vas tatxant i vas dient faré la cuina i així ja la tindré feta. Sí, insisteixo, com si la cuina no s'hagués d'embrutar mai més, però fi, sobretot tenir un nen petit, eh, que no s'embruta res quan tens un nen. Ai, bé, bé, sigui com sigui, la qüestió és que des de fa unes setmanes doncs, estic centrada en aquest procés i, i ja, no, ja no estic aquí al Metropol però sí que has estat durant 7 dels 8 anys que hem estat fent Ràdio Metropol en antena, en Montcada Ràdio, i, i has, vas començar d'una manera i has acabat d'una altra. Com vas començar, tu te'n el primer programa que vas fer nosaltres? Quin era? Sí, em sembla que va ser un programa que em vas enganyar per fer un especial sobre el Barça. I va ser... A... no sé si són 7 anys o si d'anys els que hi porto. Bueno, va ser el 2000, quan el Barça va guanyar la Champions al 2006, per tant, doncs seria fins a... serien 6 anys. Sí. 6 anys. Sí, va ser un programa especial que el l'Albert va voler fer, que el Barça havia guanyat la Champions, que si algú té el plaer d'escoltar, doncs és lamentable. Intentarem penjar nos tots en el, en el bloc del programa perquè la gent els vagi recuperant si vol. És un exercici, un exercici de fe també. Penseu, penseu que encara no havíem acabat la carrera i era jo que, que parlàvem d'un micro i et costava molt. I també... No, no, no li diguis res al Sergi, eh? però sentir els primers programes del Sergi seria molt divertit. Sí, després intentarem parlar amb el Sergi també d'això perquè té, té la seva guassa, però, però, però bueno, va, ser, va ser un inici, segurament va ser el primer contacte que teníem amb un, amb un mitjà que es radiava de debò muntar de ràdio perquè fins a llavors havien fet cosetes indoor dintre de la universitat i això era el primer cop que tenia una experiència professional per dir-ho d'alguna manera. Sí, clar va ser una, una oportunitat d'entrar en contacte i després doncs, ja a la següent temporada sí que vaig començar a participar fent altres altres informacions em sembla que va ser fent un, una secció dedicada a festes i fires populars d'aquestes sí, sí. coses. Propostes del cap de setmana, sí, sí. Sí, sí, sí, que després el va fer també una col·laboradora que vam tenir, em sembla, durant una temporada, que es deia Laia, I, i bé, i després doncs sempre he continuat aquí amb vosaltres i, i amb l'Albert, doncs fent la notícia de la setmana o les notícies més importants perquè no, no hagués d'explicar-ho allà sol, no? perquè tingués aquí una companyia. És sí, que si no estava sol aquí i, i també m'acaba avorrint. Si haguessis de, de definir què ha suposat per tu el pas per Radio Metropol, estem parlant no estem parlant ni de la cadena CERN, ni de Catalunya Ràdio, ni d'una mitja, però clar, això va ser una mica com posar el primer peu dintre del de mercat professional, ni, encara que no fos remunerat, però dintre del mercat professional d'aquest món que és la ràdio. Sí, a veure, uh, no, sé si, no sé com ho definiria, però el que sí que puc dir és que és una experiència molt maca i que és recomanable per a tothom que doncs, estigui acabant la carrera o que, o que doncs, tot just uh, l'hagi acabat perquè com tu dius doncs és entrar en contacte per primer cop amb un mitjà de comunicació i a més a més en el nostre cas doncs, dic que és molt maco perquè ens ha permès que al llarg de tots aquests anys no haguem perdut el contacte i és una tonteria però setmana de setmana doncs ens hem com obligat a seguir-nos trucant, a seguir-nos veient no per això, eh? A veure, som amics i ens seguirem veient, suposo. Home, tu jo encara més que estem casats, o sigui, i també tenim unes obligacions paternes, però, però estàs parlant, suposo, amb en Sergi, també, que és el que... Sí, amb en Sergi, sobretot, perquè, bé, bueno, és una forma de, de tenir un, un link, un contacte amb ell que viu a Vic i, doncs, a vegades passen setmanes que no ens veiem o que no xerrem, llavors, d'aquesta forma, doncs, és, és, és un mecanisme que, que trobo que és molt maco perquè és una cosa que vam començar a fer quan encara no teníem cap dels tres experiències ni, ni idea de fer res i ara doncs, han passat els anys, hem canviat cadascú doncs, té la seva família, les seves preocupacions però ens seguim trobant aquí i fa molta pena no? Fa llàstima, eh? o sigui realment després de tants anys fa, fa una mica de, de raurau però ja arriba un moment que les obligacions de cadascú no, no et permeten fer segons quines coses Bé, suposo que ara serà un any una mica difícil, com diu l'Albert, per tot això de, de, del nen que comentàvem, però la paternitat. Però no sé, potser doncs l'any que ve, quan, quan ja haguem agafat una mica al ritme, doncs, eh, podem plantejar-nos algun altre projecte o fer alguna altra cosa, vull dir tampoc no, no, no cal tancar la porta definitivament del tot. Això, això és, de, és de la ràdio, eh? En Màrius, i companyia, a veure si els mantenen la porta mig oberta ni que sigui allò per ficar la poteta ni que sigui la porta d'un gatet, saps? Allò per ficar-se una mica al cap, a veure què... Bueno, això ja, ja és cosa teva, eh? De negociar-ho. Sí, sí, queda, queda feina per davant. Doncs bueno, Norma, ha estat tot un plaer tenir-te tants anys aquí al costat, a Ràdio Metropol que sempre serà a casa nostra, suposo, no dir-te sempre seràs benvinguda, però que jo tampoc hi seré físicament perquè això deixa d'existir com a tal. Però bueno, intentarem mantenir-ho d'alguna manera viu, o a l'internet, on sigui possible. Bueno, tu no ploris, eh? Que... Tu tampoc, et veig aquí amb els ulls llagrimosos, eh? Jo perquè estic molt sensible. Pobreta, clar, això, això de tenir una nena a dintre, això, les hormones van, van a un altre ritme. Norma, uh, això mateix, que vagi molt bé i, bueno, ens veurem algun dia en algun lloc, professionalment parlant, evidentment. Sí, bé, espero que sí. Doncs apa, que tinguis molt bon estiu i, i molt bona vida, eh? Sí, a tu també, que et faci molt bé vida. Apa, adeu-siau. Vinga, adeu, merci. I de les persones que incondicionalment ens ha seguit eh, al costat, que ha estat amb nosaltres tots els dies, de gairebé de tots els programes, és en Sergi Calles. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Sergi Calles sí que ha estat el cas ha estat allà. Simplement ha fallat algun cop que tenia alguna febrada, algun refredat. Sí, vaig Alguna filla. Alguna filla també, perquè en aquest termini, en aquest temps, ha tingut fins a dues filles i s'ha casat. Sí, sí, sí, sí. Molt bonic. Sí, sí. Però, I de vaig començar, em sembla que era la segona temporada, o la tercera, no sé quanta. O sigui, jo no vaig començar amb el programa... I després, quan ja vaig començar i ja m'hi vaig quedar. Exacte. Vam començar aquell, aquell incipient 2005, en aquell programa estrany que feien llavors, però en Sergi es a apuntar a principis de 2006, crec recordar, quan ven començar a fer ja el que era el Metropol in situ i va ser el primer analista cinematogràfic del, del programa. I em sembla que l'únic, perquè ningú més ho ha analitzat. No, ni jo tampoc, segons com, no? Perquè tot era així una mica caòtic. Però no, sí, sí. Vam començar fent cinema, de fer temes diversos i no, no, bé, bé, bé, no, és bonic, és bonic. Sí, sí. Amb tot plegat, en aquest temps, bueno, vas començar fent això, aquella secció que fèiem de, de cinema, on tu explicaves directament les d'estrenes de la setmana, en aquella època fèiem el Metropol en dijous, per tant, tenia un cert sentit que fos amb aquella proximitat en el cap de setmana, i vam acabar convertint-nos en aquella anàlisi estrany que fèiem de tot el que ens queia a les mans, des de coses eh, tècniques fins a coses de cinema. Sí, perquè havia de ser... El problema és que jo, és el que vam dir abans, fora d'antena, que hem guanyat amb, amb, potser amb veu i en presència, però no amb qualitat de, dels textos. Perquè eren les dues seccions batals eren com molt caòtiques, no? Era com, com seure a la barra del bar i dir, bueno, què? Què ha passat avui? Ah, sí, això? Sí. Aquí, aquí ens hauríem de buscar... Hauríem d'haver estat una mica més hàbils, Sergi, buscar-nos buscar un patrocinador de cervesa, no? A més tingut, com a mínim, la, la, la coherència. Exacte, la coherència però bé, Sergi vam acabar fent els darrers programes de la temporada, sobretot per tema de baixes per X motius, sí. Vem acabar, acabar fent seccions de 17 minuts, pràcticament de 20 minuts fins i tot en el qual analitzàvem diferents coses ja és el que comentàvem, no només ens centràvem en el cinema o en les coses tècniques i, i bé, acabàvem parlant de, de, de, de qualsevol tonteria cal recordar també, Sergi, que va ser segurament el primer projecte en què ens vam trencar els dos i segurament el primer projecte professional dels dos, sense cobrar, evidentment però el primer contacte directe que teníem amb les zones arsianes, segurament. Sí, sí perquè vam començar, que era, érem a la universitat, que no mm. fèiem res, no fèiem ni pràctiques, ja feiem això, com aquell qui diu. Sí, sí, sí. I, I tu, escoltats per la ràdio, i feia gràcia, no? I, i me'l recordo amb meu pare que s'ho gravava, no? Gravava les seccions i tal, i era com, era com molt bonic, era molt entranyable, tot. Sí, sí. Ara, ara els pares ja no ens escolten? No, no, Exacte, encara fas allò. En... Ah, però encara esteve allò? Però jo no feia quan era petits? petits? El meu pare sempre diu, encara fas allò de l'Albert? <ríe> molt bé, allò de l'Albert, no tenir nom el programa està molt bé, està molt bé. <ríe> està molt bé. Bueno, Sergi, no sé si pots fer una mica balanç del que han estat aquests, aquests anys en l'antena. Home, la eh, veritat que ha estat molt bé, jo... és guai perquè ens hem fet com un equip, no?, en tots els aspectes, vam començar junts a la universitat i hi havia aquest vincle, que a vegades, com que ja no ens veiem perquè no anàvem cada dia a l'universitat. universitat, sempre hi havia aquell vincle, no?, un cop a la setmana ens trucavem i, bueno, feiem una mica del friqui, però parlàvem de tema i era divertit. A vegades a l'estiu dius, ai, fa que no parlo més, clar, perquè no ho no? Clar, clar, clar. I, i no sé, també em sap, sap que s'acabi, però clar, és això el que dius tu, les vides uh, es van complicant, que encara ha més temes, més històries, no? Sí, sí. I a vegades costa allò, trobar, ni que siguin els 5 minuts aquells per gravar, però vaja. Bueno, estoicament tu, Sergi, has aguantat uh, a el Metropol, has aguantat també amb un programa també els dilluns a Ràdio Manlleu, a Osona, al Causes Alienes, en directe, aquells sí que eren religiós directe, un rigorós directe, uh -huh. fent el Cineclub de Vic, organitzant nits de cinema oriental, és a dir... Diguéssim que la teva vessant, encara que hagis tingut dues filles, que hagis tingut unes responsabilitats professionals i companyia, eh, això no t'ha frenat de fer coses com les que estem fent actualment? Jo, jo ja intento, eh, treurem una mica del mig, però no hi ha manera de dir que ja ho fas bé, que no passa res, que ja, ja trobarem la forma. Jo, jo, jo m'agradaria simplificar una mica tot plegat. No, no, no, no queda, queda. I, I així vaig fer. Ja, sigui com sigui, el, el Metropol ja és una cosa que quedarà l'any que ve al record. Quedarà com un programa més de de la història de Munca de Ràdio, lamentablement, no? perquè ens agradaria seguir tots, però, però és el que hi ha, no? Aquí me a faltar, ja veuràs. Sí, no? Sí sí, sí, sí, sí. Però, bueno, escolta, doncs, Sergi, ha estat un plaer, un orgull, poder estar tots aquests anys a comptar amb la teva presència i la teva... la teva veu tècnica, la teva veu especialista en el camp del cinema i també de, la... de les noves tecnologies, com en Twitter i en Facebook. Vam començar parlant d'una cosa que es deia YouTube i hem acabat parlant de Twitter i Facebook. Sí, sí, perquè quan vam començar hi havia... Hi havia... Hi havia YouTube? Uh, va començar a haver-hi YouTube en aquella època. És a dir, el nostre programa va, va néixer uh, abans que el YouTube. I dir, tu, que hay una cosa que està saliendo. Para poner vídeos. <ríe> Unos locos. Unos locos han puesto vídeos en la red. Però bueno, doncs això Sergi, ha estat un plaer estar aquests anys al teu costat, tenir-te com a col·laborador estable de, de la nostra casa i et prometo que et seguiré trucant cada setmana sense que hi hagi programa pel mig. Molt bé, moltes gràcies. Vale? Si tens temps, ja em perdonaré. Sí, sí, sí, home, sí, espero que sí, espero que sí. Ah, doncs gràcies i, i fins propera. Molt bé, Sergi, que vagi bé. Bon estiu. Eh? Bon estiu. Vinga, adeu. Adéu. adéu. I la tercera persona que s'ha acompanyat aquesta temporada i moltes de les anteriors és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. El Xavier que, per cert, ha estat mitja temporada fora perquè va estar fent un Erasmus a París i més tard, per altres aspectes professionals, no ha pogut seguir col·laborant de manera, de manera podríem dir, freqüent en el programa, però aquí el tenim a l'últim programa per dir, dir adeu-siau a l'audiència la, de Ràdio Metropol. Exactament, sí, sí, aquest comiat que, que vaja, que fa paneta, eh? per aprendre ah, no, de, som... de fer-lo, perquè són, són molts, molts, anys, molts anys. Són molts anys, molts anys, sí, sí. Sí, sí, jo porto aquí des de, des del 2007, precisament. 2007, sí, 2007-2008 seria, més o menys, sí, sí. Sí, sí, 2007, ja seria... gener del 2007, més o menys. Sí. Seria aquesta època. Sí, sí. Doncs, en Xavier, que per cert vas començar amb unes funcions i després em vas acabar fent d'altres. Exacte, jo vaig començar molt novell, que no estava ni a la universitat. O sí, vaig començar que no estava a la universitat i acabo que ja acaba la universitat, així que... Sí que és tota un, tot una etapa, una gran etapa junts aquí, fent el programa, i, i de fet vaig començar fent les prediccions al temps. Uh -huh. començar, sí, senyor. Exacte, o sigui, em explicava la previsió en general, també algun altre uh, element destacat a nivell europeu o mundial, meteorològic, que pogués ser destacable, precisament, uh -huh. i bé, uh, des de fa un parell d'anys més o menys que estic amb propostes de cap de setmana, sobretot, i també amb algunes anècdotes a, a fer pel, per aquests dies festius de, de la setmana uh -huh. i ara, bueno, havies acabat fent una mica també això, aspectes de notícies rellevants que podrien afectar, que podrien afectar els dies veniders no? sí, també també, o sigui, també algunes notícies així més, més destacables actuals després de, a part de, de coses interessants pel cap de setmana, però sobretot també dins aquesta segona etapa dins de, del metropol també doncs, és aquesta etapa que deies tu, no? que vaig estar doncs, gairebé mig any a, a París i des d'allà de també us he pogut explicar, no amb tanta freqüència, però us he anat, us he anat explicant coses que passaven a, a París mateix, a exposicions, a esdeveniments o algunes notícies també una mica destacables i diferents. Mm -hmm. Em vas convertir en l'eurocorresponsal de, de Ràdio Metropol, i, I és el que comentaves, anàvem explicant cosetes que també passaven allà, fent propostes que potser quedaven una mica allunyades del que podia, ser, el, el que podia fer el cap de setmana la gent de Montcada, però que també també estava bé de, de conèixer. Xavier, has comentat que vas començar a principi, els primers programes que vas participar no havies començat la carrera, ara has acabat la carrera i ja estàs ja... Treballant, estàs ja introduït dintre el mercat professional del periodisme sí. a la Norma li he preguntat abans com valores tots aquests anys Ràdio Metropol no és una gran escola com ho podria ser una gran emissora de ràdio però sí que hem anat fent cosetes i al cap i la fi una mica tots plegats hem anat, hem anat creixent tant professionalment com també per l'edat no? però sobretot professionalment com valores tu el teu pas per, per Ràdio Metropol? Hom a mi el, el Metropol primer de tot ha estat un, un programa que m'ha vist, vist créixer tant tan personalment com professionalment i de fet, per mi va ser, els primers programes per mi va ser un trencagel amb el món professional del periodisme, perquè jo, de fet, no havia ni començat la carrera, com hem dit, però, però, vaja, per mi era trencar els tabús davant d'un micròfon. Jo al principi estava més cohibit, i després, doncs, un dinamisme que vaig agafar precisament aquí, o sigui, per mi ha estat com, com una escola personal, eh, estar aquí amb Munca de Ràdio i al Ràdio Metropol. O sigui, per, eh, per mi ha estat un, això exactament, un, un anar fent, un un, uh, millorant les coses i també un, un punt d'inflexió a l'hora de començar uh, altres, doncs, altres, uh, altres feines no?, de, de periodisme, feines uh -huh. com per exemple doncs, a, a la ràdio mateix. Doncs, jo ja tenia potser aquest dinamisme que si hagués començat de zero al 2010 si hagués començat de zero treballant a una ràdio eh, i no hagués fet abans, com per exemple ha estat un Ràdio Metropol, doncs aquest d'anabisme no l'hauria tingut i, per tant, no vaig haver de trencar cap gel. Jo valoro molt, molt positivament, precisament, al Metropol per això, perquè a mi m'ha servit molt. Potser, si hagués tingut una altra edat, tindré una altra visor del Metropol, però l'haver començat amb... Deixa'm contar eh, però diria que tenia... 17, 17 anys, perdó. Hauries de tenir això, 16-17 anys. 16-17 sí. anys, més o menys. O sigui, per mi ha estat un, una manera d'evolucionar i de veure una mica també com funciona aquest mercat, tot i que era un cop a la setmana, però a mi m'ha mm -hmm. servit molt per això, per, per acostumar-me a aquesta professió, trencar molts tabús i, i les pors davant d'un micròfon i sobretot, doncs, això, viure el meu creixement professional i, i personal a través d'aquest micròfon peculiar doncs, que, que cada dimecres agafàvem i agafem, de fet encara, i bueno, que es diu Ràdio Metropol. Que per cert, això no ho hem dit mai a antena. a la introducció en Xavier, en Xavier es, va in... es va incorporar a Ràdio Metropol a mitja temporada d'aquell any, que sembla que era la tercera temporada en Antena. Sí. I es va incorporar en Xavier a partir d'un regal de Reis. Nosaltres sabíem que, que ell estava dubtant si feia periodisme, si feia alguna altra carrera, i abans de poder escollir, en l'últim any de, de, de batxillerat, jo li vaig dir et regalo això, És una, una cosa no és material, és una cosa que, que si ho vols ho agafes, si no vols no ho agafes, però et regalo poder participar durant 5 minuts a la setmana en un programa de ràdio. És una ràdio local, no és una ràdio a nivell estatal, això sí, s'escolta per internet, ho pots escoltar de qualsevol lloc del món, però és una ràdio petit, és una ràdio local. Ho vas agafar i, i bueno, al final vas escollir, no sé si va formar part de, de la decisió final, no? però... Com a mínim vas escollir fer periodisme, tal com està el pati, era una decisió arriscada, també t'ho dic ara, sí. però, però vas a seleccionar, vas, vas escollir fer periodisme, vas primer de tot agafar a, a aquest guant que et vam llançar, la proposta aquesta amb 16 anys o 17 de fer una col·laboració, a molta gent doncs, li hauria fet il·lusió, d'altres potser no, però en el teu cas va funcionar i, i la veritat és que estem contents de que, de que ho agafessis, de que hi participessis, de que assumissis el risc, el repte de, de poder-te posar en camises d'Oncebarras que es diuen que està també perquè a vegades quan està davant d'un micròfon comences a parlar i no sès un ni a parar o calles i tal. Sí. Bueno, va funcionar molt bé des del principi, potser part de, part de, del, del professional que ets avui dia ve d'allà o potser no, però com a mínim va ser una, una opció per començar a tenir a perdre aquesta primera pau amb, amb els mitjans de comunicació. Sí, sí, primer de tot no... això, gràcies per sobretot modes, gràcies per aquesta oportunitat que em veu donant en seu moment, perquè és això, no? El que dius que jo potser em vaig fer, recordo el primer programa fa, fa no gaire, vam escoltar el primer programa meu precisament i em, bueno, em reia de mi mateix de, de la cantarella, de, de la clar, poca espontaneïtat tot, que clar. tenia i, i bé, justament és això, que la gràcia també era doncs, que treballava amb vosaltres, que ja estàveu dins del món, sabíeu perfectament com fer-ho, com parlar i, i jo doncs, vaig aprendre de vosaltres precisament de, a, a organitzar-me estructurar-me cinc minuts setmanals, en aquell moment era el temps eh, explicar-ho bé amb dinamisme amb conversa amena mm, amb vosaltres vull dir que, que, que va ser això i, i també doncs, la gràcia no, de l'anècdota la, que, que va ser un regal de reis que jo evidentment no m'esperava jo encara dubtava per diferents motius per, perquè hi havia altres coses que també m'agradaven molt que... que també veia el periodisme com poc, o sigui, molt difícil d'accedir a la universitat, per exemple i al finalment doncs, va ser, evidentment, un factor molt clau per, per escollir i tirar endavant a, a aquesta opció meva la vida i professional va ser, doncs, un, un, un canvi, un punt de flexió en la meva vida i en aquell any que estava amb el cap bastant saturat de, de què feia que no feia i, bueno, segon de batxillerat jo després d'acabar la universitat puc dir que tot i la carrera i tot, jo recordo que va ser un dels anys més durs d'estudi, o sigui que ni a la universitat, personalment jo m'he trobat amb una situació tan dura d'estudis, dir que, que va ser un, un, un referent important i un, un punt d'inflexió a, a l'hora de pre prendre una decisió i veure clarament doncs, que aquesta era la, la professió que, que volia fer. Doncs molt bé, Xavier. Ens alegrem molt que finalment hagi anat les coses bé, com que anem per ara. Demà no sabem on estarem, després de tota la, tota la, tota la crisi que ens, està, que ens està embolicant, però com a mínim hem fet el que, el que hem pogut tots plegats i, i moltes gràcies de nou per, per haver estat aquests anys nosaltres aquí a Radio Metropol. Mèrcia a vosaltres i ja sabeu, fins sempre i segur que ens tornen a trobar. Molt bé, Xavier. Una abraçada, que vagi bé. Una abraçada. Adéu. Adéu-siau. I tot inici té un final, i aquest és el final de Ràdio Metropol, un programa que va néixer ara fa 8 anys i que, tot i ser d'entrada un programa d'humor, es va acabar convertint en un espai informatiu cada cop menys seriós que us explicava allò que passava a Montcada, al Vallès Occidental, a Catalunya i al món. En aquests anys hem entrevistat consellers de la Generalitat, com Montserrat Tura o Francesc Baltasar, grups i artistes com Antonia Font, Elena Gadel, Ofacto de la Fe i Les Flores Azulés, i ens hem fet ressò de les notícies més divertides i les més tristes, amb especials esports i de l'actualitat més brillant en el moment. Han estat molts anys, moltes emocions, moltes amistats que hem fet, algunes les veiem més que d'altres, però tots hem estat una peça d'aquest trencaclosques, al dels mitjans de comunicació, un sector que, com la majoria, estan passant per moments de dificultat i on trobar un lloc on poder parlar públicament ha estat tot un luxe, un regal que els companys de Montcada Ràdio ens han fet i això cal destacar-ho sense cap mena de limitació, deixant-nos dir allò que hem volgut, quan hem volgut i com hem volgut, en especial una abraçada en Mario Zañedo, que cada setmana li ha donat el play, i a Lluís Maldonado, que ha cregut sempre a nosaltres tots aquests anys. Hem estat més d'una vintena de persones les que hem passat per aquests micròfons. En Juanjo Pérez, en Pito Pérez, la Maria Sancho, l'Albert Segura, la Norma Vidal, Sergi Calle, Xavier Segura, Romà Rofes i Laia Llobet, aquests els redactors, i també de col·laboradors com en Robert Camps, a Marc Sánchez, la Laia Sánchez, en Carla Sánchez, l'Albert Hernández, la Maria Luisa Roldán, la Pela Lorrio i l'Ivan Palomares. I aquí és on posem punt i final. Amb pena, però amb la consciència que a vegades no es pot arribar a tot per molta il·lusió que ens faci fer-ho. Avui tanquem la paradeta de Ràdio Metropol, però esperem algun dia poder tornar-nos a trobar potser amb aquest nom o potser amb algun altre. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i per haver-nos deixat ser part de les vostres vides ni que fos mitja horeta a la setmana, tot i que ens podreu escoltar de nou si ho voleu a radiumetropol.fm.tk. Rebeu una cordial salutació de qui us ha parlat, Albert Segura. Una abraçada i fins aviat. Tu mirada, estoy en tu casa en color hace un avión trazo una línea ahora de plata de plata dame la llave del sol cante hola mi ganas tu ganas cantamos juntos mi ganas tu ganas cantamos juntos mi ganas tu ganas cantamos juntos mi ganas tu ganas cantamos juntos mi ganas tu tens Radio Metropol